Я вагітна від Якова, мовчанка. Ей, пане інтелектуал, ви ще там? І давно ви разом? Ми були коханцями ще в Києві. Мені не так важливо бути в чоловіка єдиною, як іншим.